«Є пропозиція», – сказала Світлана, замикаючи на ключ шафку. «Хто перший народить, той бере хрещеною іншу». «Чудово!» «Ну, ти ж не за цим прийшла, Дашуню?» «Я ж бачу, що тобі треба мені або щось розповісти, або попросити. Скажу відразу, що завтра я не буду готувати снідана, хоч як би ти мене вмовляла». «А про решту можеш просити». Світлана сіла навпроти подруги і подумала, що та зараз попросить її офіційно бути на весіллі дружкою нареченої. Про це вони ще не говорили, але і так було зрозуміло, що в Даші ближче від Святи подруг не було. Але те, що вона почула, змусило Святку заклякнути на місці. Зроби мені аналізи, щоб ніхто не знав, попросила Даринка. «На снід. Зможеш?» «Зможу», затинаючись, сказала Світлана. «Тоді зроби їх зараз. Чим швидше я заспокоюся, тим краще. Я впевнена на 99 і дев'ятдесятих що вони будуть хорошими». «Це, щоб ніхто не знав?» Пошипки, ніби хтось може підслухати їхню розмову, запитала Свєта. Саме собою зрозуміло, подружку. Та що ти така кисла, ніби не я, а ти обстежуєшся? Страшно якось стало. Ну ти ж медик, Свєто. І кожен день стикаєшся з людьми, у яких різні діагнози. Ти ж не трясешся так? Це інше... Ця хвороба, вона дуже небезпечна. Знаю, але сподіваюся, що вона мене не торкнулася. Розкажи краще, що в тебе нового, попросила Даринка, доки Світлана відмикала шавки з пробірками. Днями їдемо з Веніаміном на турбазу. Так, трохи відпочити, днів на два-три. Хочеться засмагнути, в річці похлюпатися, шашличок на природі і таке інше. А як же я дізнаюся результати аналізів? Раптом вони потраплять у чужі руки. Не кипішуй, я дочекаюся результатів і тоді поїду. Спасибі тобі, Святику, ти справжній друг. Даринка була вдома, коли їй зателефонувала з роботи святка. «Дашо, ми їдемо сьогодні на турбазу», повідомила вона зовсім без оптимізму. «Ти заїдеш додому за речами?» «Ні, я їх узяла із собою, коли йшла на зміну». «А як же... як же те, про що ми домовлялися?» «Дашо, Одним подихом випалила святка. «У тебе результат позитивний!» «Не зрозуміла?» – сказала Даринка, вирішивши, що подруга помилилася. «Повтори, будь ласка!» «У тебе снід!» – пролинало у слухавці, як суворий вирок прокурора. «Але можна ще раз спробувати здати аналізи повторно?» Святка ще щось говорила, але по тілу Даринки миттєво пробігли неприємні мурахи. У голові загуло, а душа вмить наповнилася крижаним страхом. Ще не повністю збагнувши те, що трапилося, Даша впала в стан напівзабуття. Її тіло, скуте страхом по руках і ногах, Відмовлялося рухатись, і вона звалилася на підлогу. Ще довго вона лежала, не до кінця усвідомлюючи, що вирок уже винесено, і підступна хвороба схопила її в свої цупкі, сталеві обійми. Розділ 17. Даринка почала приходити до тями тільки ввечері. Доведена до несамовитості, вона сиділа сама в стінах зануреної в сутінки кімнати. На душі було порожньо. Світ став безбарним, сірим, сумним. Здавалося, вона позбулася всіх емоцій, простих радощів життя і її ніщо не хвилювало. Але за зовнішньою байдужістю була її спустошена за один день душа. Вона подивилася на мобільний телефон, мала три пропущені дзвінки. Дзвонив Олексій. І від одного тільки спогаду про нього Даші знову почало щось каменем тиснути в грудях. Вона розгубилася через звістку, що нагрянула раптово, несподівано, застукала її зненацька. Снід зруйнував її, здавалося б, непохитний замок щастя, який вона будувала, в якому збиралася жити довгі роки, народжувати дітей, виховувати, дарувати їм свою любов, потім чекати онуків. Даринка подумала, що так почуваються всі хворі, яким ставлять страшний діагноз. Вона знала про таких людей, працюючи в клініці. Спочатку в них наставав шок. А потім? Потім було дуже важливо, хто є поруч із ними у тяжку хвилину. Таким хворим потрібна підтримка родичів друзів, знайомих хоча б спершу, доки людина зрозуміє, що будь-який, навіть найстрашніший діагноз – це ще не смертний вирок. Згодом у хворого вмикаються захисні сили організму, починається курс лікування, і за підтримки на належному рівні свого внутрішнього стану душі і моральної допомоги близьких люди виліковуються. Або подовжують свої муки. З гіркотою підбила підсумок своїх роздумів Даринка. А зараз їй треба було в повній мірі усвідомити те, що трапилось. І щось робити. Що завгодно, аби не сидіти в зацепенінні зі своїми думками. І не дати крижаному страху оволодіти нею остаточно. Даренка спочатку безцільно ходила по кімнаті, волочачи задерев'янілі важкі ноги. Свідка, осяяло її. У мене є гарна добра подруга. Вона підтримає, не дасть запанікувати. Треба їй подзвонити, і вона допоможе, підкаже, що слід робити. Даренка схопила телефон так, як потопельник. У бурхливих водах моря хапається з останньої сили закинути йому у рятівне коло. Телефон довго гудів на одній протяжній ноті, потім нервово запікав короткими гудками. Даша натиснула «повтор» і чекала, чекала, чекала. Її надії були марними. Святка або не чула виклику, або просто не хотіла відповідати, не бажаючи переривати свій відпочинок. Тепер Даренка почала думати про Олексія. Як йому сказати? Як він відреагує на її зізнання? Звичайно ж, дівчина була впевнена, що він її зрозуміє. Олексій її так любить. Просто вона боялася завдати йому біль. І зараз, у цей момент, Даша була ще не готова порозумітися з коханим. Їй бракувало слів. Не приходили потрібні думки. Даринка збагнула одне, що без допомоги подруги їй не обійтися. Дівчина поглянула на годинник. Їй належало пережити одну наймоторошнішу в її короткому житті ніч